Шелбі Мег'юрін Змія і голуб Частина друга Розділ десятий Консумація Лу Переді мною здіймався собор святої Сесилії Цезарінської. Похмурий привид зі шпилів, веш і аркбутанів. Хитро позирали на сонячному сяві яскраві, мов самоцвіти вікна. Коли ми піднялися сходами, палісандрові двері, різьблені та обрамлені білим каменем, розчахнулись. І звідти висипало кілька шасерів. Поводься пристойно, буркнув мій новоспечений чоловік. Я всміхнулася та нічого не сказала. Один шасер зупинився переді мною. «Посвідчення особи!» «Хм...» Мій чоловік напружено кивнув. Це моя дружина, Луїза. Я витріщилася на нього, вражена тим, що він примудряється розмовляти крізь ціплені зуби. Він же, як завжди, мене зігнорував. Шасер переді мною кліпнув. Раз, а тоді ще раз. Ваша... ваша дружина, капітане Дігорі? Він ледь-ледь помітно кивнув. І мені, направду, стало лячно за його бідолашні зуби. Точно зламаються, якщо він і далі ними скреготітиме. Так. Шасер ризикнув поглянути на мене. Це вкрай незвично. Архієпископові відомо, він нас чекає. Звісно. Шасер повернувся до хлопчини служника, який щойно вийшов. Повідом архієпископові, що прибули капітан Дігорі та його дружина. Коли хлопчина кинувся геть, він ще раз крадькома позирнув у мій бік. Мій чоловік нетерпляче гмикнув і схопив мене за руку, а тоді з силою потягнув до дверей. Я вирвала руку. «Не треба мене калічити!» «Я сказав тобі, поводься пристойно!» «Ой, я тебе благаю!» Я підморгнула, не роздягнулася і не заспівала цицькатої ліді. Позаду нас здійнявся шум, і ми одночасно повернулися. Вздовж вулиці надійшли ще кілька шасерів, які несли щось схоже на тіло. Хоча його заради пристойності загорнули у тканину, під нею явно метлялася долоня. Між пальцями на ній виросли лози а шкіра була подекуди вкрита корою. Я нахилилася поближче, попри те, що чоловік тягнув мене назад і вдихнула знайомий солодкий запах, що йшов від тіла. Цікаво. Один із шасерів квапливо сховав долоню. Капітане, ми знайшли його просто за містом. Мій чоловік, не кажучи ні слова, кивнув на провулок поряд із церквою, і шасери побігли геть. Я витягнула шию, проведжаючи їх поглядом, хоча чоловік вів мене досередини. «Що це було?» «Не думай про це!» «Куди його несуть?» «Я сказав, не думай!» «Годі!» Архієпископ увійшов у вестибюль і з відразую поглянув на багнюку й воду, що зібралися довкола моїх ніг. Він, звісно, вже передягнувся у свіже облачення та змив з обличчя бризги багна й пісок. Я поборола сильне бажання посмикати себе за порвану сукню Чи пальцями розчесати скуйовджене волосся Байдуже, який у мене вигляд! Хай архієпископ іде під три чорти Свідоцтво про шлюб чекає у моєму кабінеті Звідки забирати твої речі? Я, вдаючи байдужість, витиснула мокруще волосся Я їх не маю Ти їх не маєш Поволі повторив він Несхвально оглядаючи мене. Так, я так і сказала. Якщо ви й ваші друзяки не хочете пограбувати горище сонця й місяця, я вже не один рік позичала там костюми. Він нахмурився. В принципі, нічого іншого я й не очікував. Однак ми постараємося знайти тобі більш презентабельне вбрання. Я не ганьбитиму Ріда, допускаючи, щоб його наречена скидалася на безбожницю навіть якщо вона безбожниця. Як ви смієте? Я схопилася за зіпсовану сукню, вдаючи із себе ображено. Я тепер богобоязлива християнка. Чоловік потягнув мене геть, перш ніж я встигла сказати ще хоч слово. Я точно почула, як у нього тріснув один зуб. Похапцем підписавши в кабінеті свідоцтво про шлюб, чоловік повів мене вузьким запилюженим коридором явно стараючись уникати велелюдного вестибюлю. Боже, збав, щоб хтось побачив його нову дружину. У вежі, певно, вже пішли чутки про цей скандал. Мою увагу привернули гвинтові сходи, заховані у віддаленому кінці коридора. Вони, на відміну від стародавніх палісандрових сходів по всьому сувору, були металеві та явно створені після основних будівельних робіт. І там щось було. У повітрі, на сходах. Я потягнула чоловіка за руку і непомітно вдихнула. «Куди ведуть оті сходи?» Він повернувся, глянув туди ж, куди і я, а тоді коротко мотнув головою. «Ти туди не підеш. Доступ до приміщень, які не є житловими, обмежено. На горішні поверхи допускаються лише схвалені працівники. Ну що ж, я з вами». Однак я не сказала більше нічого І дозволила йому провести мене вгору Подолавши кілька сходових маршів До простих дерев'яних дверей Він відчинив їх, не озираючись на мене Я зупинилася за порогом Витріщившись на напис над дверима Не лишай відьми живою Я здригнулася Тон вона яка, горизвісна вежа шасерів Хоча коридор, що тягнувся далі не мав жодних помітних відмінностей. У цьому місці було щось суворе. Йому бракувало тепла, доброзичливості. Атмосфера там була така ж холодна і жорстка, як люди, що там мешкали. Мій чоловік замить висунув голову за двері та швидко поглянув на страхітливий напис і на мене. «Що таке?» «Нічого». Я побігла за ним» приступивши по і зігнорувавши холодну цівку жаху, що потекла по моїй спині. Тепер вороття вже немає. Я опинилася в череві звіра. А невдовзі мала опинитися в ліжку звіра. «Тітька лисого!» Він повів мене коридором, стараючись мене не торкатися. «Сюди!» Показав рукою на одні з численних дверей уздовж коридора – і я пройшла, трохи зачепивши його, в кімнату, а тоді різко спинилася. То була сірникова коробка. До болю проста, жалюгідна, безбарвна коробочка для сірників, що не мала жоднісінької характерної риси. Стіни білі, мостини темні. У приміщенні не було нічого, крім ліжка та письмового столу. Навіть гірше – він геть не мав особистих речей Жодної дрібнички, жодної книжки Не мав навіть кошика для брудної білизни Зауваживши вузьке вікно, розташоване надто високо на стіні Щоб спостерігати за заходом сонця Я, правду кажучи, трохи занепала духом Мій чоловік, напевно, був найнуднішою людиною, яку знав світ за мною клацнули і зачинилися двері. Прозвучало це фатально, наче зачинилися двері до в'язничної камери. Він вирухнувся на краю мого поля зору, і я крутнулася. Та він лише поволі здійняв руки, неначе заспокоюючи здичавілу кішку. «Я просто знімаю кітель!» Він скинув із себе змоклий мундир і розклав його на письмовому столі а тоді заходився відстібати перев'яз. «Можеш зупинитися?» – сказала я. «Не, «Не треба більше нічого знімати». Він стіпив зуби. «Я не силуватиму тебе». Його ніс наморщився з відрази. «Луїзо!» «Зви мене Лу!» Почувши це ім'я, він помітно здригнувся. «Моє ім'я тебе ображає?» «Мене в тобі ображає все!» Він витягнув від письмового столу стілець і сів, а тоді тяжко зітхнув. «Ти – злочинниця!» «Шасе, не треба корчити із себе такого святенника! Ти тут зі своєї вини, а не з моєї!» Він не хмурився. «Це ти винна!» Я, знизавши плечима, пішла сісти на його бездоганно заправлене ліжко. Коли моя мокра сукня забруднила стьобану ковдру, він здригнувся. «Треба було відпустити мене в театрі». «Я не знав, що ти, що ти мене підставиш». <звит flop throw> «Я – злочинниця», – зауважила я, не виправляючи його. Тепер уже як-не-як було байдуже. Поводилася як злочинниця. Тобі слід було бути мудрішим». Він сердито показав на моє пам'яте лице і зламані пальці – і що ти дістала від своєї злочинної поведінки? Я жива, хіба ні? Справді? Вигнув він мідну брову. У тебе такий вигляд, наче тебе мало не вбили. Я безтурботно махнула рукою і усміхнулася. Виробничий ризик? Тепер уже ні. Прошу? У нього запалали очі. Тепер ти моя дружина. Подобається це нам чи ні? Тебе більше не торкнеться так жоден чоловік. Після його слів між нами виникло напруження. Сильне і важке. Я схилила голову на бік і побрила до нього. На моєму обличчі поволі розтягувалась усмішка. Він гнівно витріщився на мене. Та коли я схилилася над ним, йому трошки перехопило подих. Його погляд перейшов до мого рота. Навіть сидячи, він здавався мало не вищим за мене. Добре. Я взялася за один із ножів у його перев'язі, піднесла ніж до його горла, перш ніж він устиг зреагувати, і тиснула кінчиком достатньо сильно, щоб пустити кров. Його рука опустилася мені на зап'ясток і роздушила його, та він не став від мене відбиватись. Я нахилилася ближче, Наші губи опинилися зовсім близько. Однак ти маєш знати, видихнула я, що якщо котрийсь чоловік торкнеться мене в будь-який спосіб, без мого дозволу я його розітну. Я трохи помовчала задля кращого ефекту, а тоді провела ножем від його горла до пупа І ще далі. Він важко ковтнув. «Навіть якщо це мій чоловік. Ми маємо консумувати шлюб!» «Тихо, емоційно, сердито», – промовив він. «Ніхто з нас не може дозволити собі анулювання!» Я грубо відсторонилася від нього і різко підняла рукав, відкриваючи шкіру зі внутрішнього боку руки. Не відводячи погляду від його очей, Устромила кінчик ножа і зробила надріз. Чоловік спробував мене зупинити, та вже пізно полилася кров. Я зірвала з його ліжка ковдру та обрискала кров'ю простирадла. Отак. так. Побрила до ванної, незважаючи на шок на його обличчі. Шлюб консумовано. Болим у руці я насолоджувалася. Він здавався справжнім на відміну від усього іншого, чим був наповнений цей нікчемний день. Я повільно, ретельно промила руку, а тоді перев'язала її ганчіркою із шавки в кутку. Заміжня. Якби хтось цього ранку сказав мені, що я вийду заміж до заходу сонця, я розсміялася б. Розсміялася б, а тоді, мабуть, плюнула б цій людині в обличчя». Шасер гучно постукав у двері. «У тебе все гаразд!» «Господи, дай мені спокій!» Двері трохи прочинилися. «Ти у пристойному вигляді?» «Ні», – збрехала я. «Я заходжу!» Спершу він просунув у голову і примружився, побачивши стільки крові. «Без цього ніяк не можна було!» «Я людина надзвичайно старанна!» Мій чоловік стягнув пов'язку, щоб поглянути поріз, тож я вимушено подивилася просто на його груди. Він ще не перевдягнувся, і сорочка в нього досі була мокра після річки. Вона липнула до його грудей, і це відвертало увагу особливо сильно. Я змусила себе натомість подивитися на ванну, та думками все одно линула назад до чоловіка. Він і справді був надто високий, «Ненормально високий, відверто завеликий для такого маленького приміщення». Я замислилася, чи немає в нього якоїсь хвороби. Швидко перевела погляд на його груди. «Мабуть, є». «Вони подумають, що я тебе вбив». Він повернув пов'язку на місце і знову відкрив маленьку шафку, з якої взяв ще одну ганчірку, щоб витерти підлогою мивальник». Я остаточно перев'язала руку і долучилася до нього. «Що робити з доказами?» Я витерла закривавлені руки об поділ сукні. «Спалимо. Внизу є піч». У мене загорілися очі. «Так, я одного разу підпалила склад. Один сірник, і він увесь спалахнув, як димар». Чоловік нажахано витріщився на мене. «Ти підпалила будівлю?» У цих людей явно були не негаразди зі слухом. «Я ж так і сказала, хіба ні?» Він похитав головою і зав'язав рушник вузлом. «Твоя сукня!» – промовив, не дивлячись на мене. Я опустила погляд на сукню. «А що з нею?» «Вона вся у крові. Її теж треба позбутися». «Точно!» – я пирхнула і закотила очі. «Іншого одягу у мене немає!» «Це твоя проблема!» «Здавай сукню». Я гнівно подивилася на нього. Він гнівно подивився на мене. «Іншого одягу в мене немає», – повільно повторила я. «Не гаразд і зі слухом, однозначно». «Треба було подумати про це, перш ніж розтинати перед пліччя. Він нетерпляче викинув уперед одну руку. Минула ще одна секунда. «Ну гаразд». І з мого горла вирвався несамовитий смішок. Чудово! У цю гру могли грати двоє. Я спробувала рвучко зняти сукню через голову, але завадили пальці, досі не гнучкі та зболені. Натомість мокра тканина застрягла у мене на шиї так, що я почала задихатись, і я мало не зламала решту пальців у відчайдушному намаганні її прибрати. Невдовзі? Мені на допомогу потягнулися сильні руки. Я несвідомо відскочила, і моя сукня порвалася. Так само легко, як у театрі. Зніяковівши, я кинула сукню йому в пику. Я не була гола. М'яка гнучка білизна прикривала інтимні частини мого тіла. Та цього було досить. Коли він вибрався з моєї сукні, його лице палало. Він швидко відвів погляд. «Там є сорочка!» Кивнув він на шафку, а тоді придивився до рани в мене на руці. «Скажу служниці, що принесла тобі нічну сорочку. Не показуй їй руку!» Я знову закотила очі, а він пішов. Тоді я накинула на себе одну з його сміховинно великих сорочок. Мені вона сягала нижче колін. Упевнившись у тому, що він пішов, я нижком повернулася до спальні. У єдиному вікні сяяв золотом захід сонця. Я підтягнула туди стіл, поставила на нього стілець, а тоді залізла сама. Мостивши лікті на підвіконні, поставила підборіддя на долоні і зітхнула. Сонце однаково було прекрасне. І таки сідало попри все. Я заплющила очі. І насолодилася його теплом Невдовзі війшла служниця Щоб поглянути на закривавлені простирадла Вдоволена Прибрала їх без жодного слова Поки я дивилася на її негнучку спину Моя душа поволі йшла у п'яти На мене служниця не дивилася «Маєте нічну сорочку? З надією спитала я «Не в змозі далі терпіти це мовчання» Вона благопристойно присіла в реверанції, Та все одно не глянула мені в очі Ринок відчиниться лише вранці, мадам Служниця пішла, не сказавши більше ні слова Я провела її поглядом із неприємним перечуттям Якщо я сподівалася зустріти союзника в цій клятій вежі То була надмірно оптимістична Мізки тут промили навіть при слузі те якщо тут думають, ніби мене можна зламати мовчанням, ізоляцією, то на них чекає цікавий сюрприз. Злізши зі своєї меблевої вежі, я заходила кімнатою в пошуках чогось, що могла б використати проти свого полонителя. Шантаж, зброя, хоч щось. Я ламала собі голову, згадуючи, в які способи роками водила за носи Андре та Грю. Висмикнувши з письмового столу шухляду, перебрала її в міст із тією ввічливістю, на яку заслуговував мій чоловік. Оглядати там було особливо нічого. Кілька пер, горщик із чорнилом, полиняла старенька біблія. Та ще записник у шкіряній палітурці. Коли я взяла його і почала завзято гортати сторінки, на підлогу впало кілька вільних аркушів – листи. Я нахилилася до них, і на моєму обличчі поволі розтягнулася усмішка. Любовні листи. Тієї ночі мене розбудив штовханиною дуже спантиличений мідноволосий шасер. Поки я лежала, згорнувшись калачиком у ванні, закутавшись у його дурнувату сорочку, він увірвався всередину і підшепив мені ребро пальцем. «Що таке?» Я сердито відмахнулася від нього і скривилася, бо в очі раптом забило світло. «Що ти робиш?» Він відхилився назад, не встаючи з колін, і поставив свічку на підлогу. «Тебе не знайшлося в ліжку. Я б подумав, може... може ти...» «Пішла?» – різко спитала я. «Це залишається реальним варіантом. Його лице посуворішало. Це було помилкою». «Це все відносно». Позіхнула я та знову звернулася калачиком. «Чому ти у ванні?» «Ну, я ж не збиралася спати у твоєму ліжку, а це видавалося найкращою альтернативою». Він трохи помовчав і врешті тихо сказав. «Ти не, не конче мусиш спати тут. Лягай у ліжко». «Ні, дякую. Не можна сказати, що я тобі не довіряю, та, ну, власне, так і є». «І ти думаєш, що не може тебе захистити?» «Ні». Я зітхнула. У мене затріпотіли повіки. Вони були нереально важкі. Я можу замкнути двері. «Стоп!» Тут я різко прокинулася. «Я ж замикала двері! Як ти опинився тут?» Він усміхнувся, і я прокляла своє зрадливе серце за те, що воно легенько тьохнуло. Усмішка повністю перетворила його обличчя, Наче, наче сонце. Я набурмосилася, Схрестила руки на грудях І щільніше закуталася в його сорочку. Не хотілося думати про таке порівняння. Та тепер цей образ не йшов мені з голови. Ще гірше було через його мідяне волосся, Скуйовджене так, Ніби він теж заснув там, де не мав засинати. «Де був?» Гарикнула я. Його усмішка затремтіла. Заснув біля вівтаря. Мені було потрібно трохи простору. Я нахмурилась, і мовчання між нами розтягнулося. Минула одна довга мить, і я спитала. Як ти сюди потрапив? Ти не єдина людина, яка вміє відмикати замки. Справді? Я сіла. Мені раптом стало цікаво. І де святий шасер міг навчитися такої штуки? В архієпископа. Ну, звісно, який же він лицемірний осел. Наші непевні товариські почуття негайно зникли. Він зіп'явся на ноги. Ніколи не зневажай його переді мною. Він найкраща людина, яку я коли-небудь знав. Найсміливіша. Коли мені було три роки, він... Я припинила його слухати і закотила очі. Поряд із ним це швидко переростало у звичку. Слухай, Шасе, ти мій чоловік, тож гадаю, що я мушу бути з тобою чесною і сказати. Я раду вб'ю архієпископа за першої ж нагоди. Він убив би тебе так, що ти пальцем ворухнути не встигла б. У його очах з'явився фанатичний блиск. І я з гречним скептицизмом підняла брову. «Серйозно, він найуспішніший лідер в історії шасерів. Він убив більше відьом, аніж будь-хто з нині живих. Його майстерність легендарна, та він сам легенда. Він старий! Ти його недооцінюєш. Здається, тут це популярно». Я позіхнула і відвернулася від нього, засовавшись у намаганні знайти м'якіше місце у ванні. «Послухай, це було весело, та мені час поспати, щоб набратися краси. Завтра мені треба буде мати якнайкращий вигляд. Завтра я повертаюся до театру», – пробурмотіла я. Очі у мене вже заплющувалися. Та частина спектаклю, яку я чула вранці, звучала чарівно. Знову пауза. «Значно довше, ніж раніше». Я позирнула на нього через плаче. Він кілька секунд вовтузився зі свічкою, а тоді глибоко вдихнув. «Тепер, коли ти моя дружина, тобі найкраще залишитись у вежі шасерів». Я підвелася, хитнувшись, і враз забула про сон. «Я зовсім не думаю, що це найкраще. Люди бачили твоє лице в театрі. У мене в животі здійнялася тривога. І тепер знають, що ти моя дружина». За всіма твоїми діями стежитимуть. Усе, що ти казатимеш, відбиватиметься на мені, на шасерах. Архієпископ тобі не довіряє. Він гадає, що тобі найкраще залишатися тут, доки ти не навчишся поводитися пристойно. Він суворо поглянув на мене. Я з ним погоджуюся. Прикро. Я думала, що ти розважливіший за архієпископа. Відказала я. Мене не можна тримати під замком у цій страці світу. Якби я не сердилася так сильно, то, може б, і посміялася із його шокованого обличчя. Стеж за язиком. Він сам, неначе прикусив собі язика і роздув ніздрі. Ти моя дружина. Так, ти вже казав, твоя дружина, не рабиня, не власність. Я підписала той дурнуватий папірець щоб уникнути в'язниці. «Ми не можемо тобі довіряти!» перекричав він мене. «Ти злочинниця! Ти імпульсивна! Боже, збав, щоб ти бодай розтулила рота за межами цієї кімнати!» «Курва, трясся б! Припини!» У нього почервоніла шия, а груди важко здіймалися і падали. Йому складно було опанувати дихання. «Господи, жінко, як ти можеш так розмовляти?» «Невже не маєш сорому? Я тут не залишатимуся!» – скопіла я. «Ти чинитимеш так, як тобі скажуть!» – беземоційно категорично промовив він. «Дітька лисого!» – я розтулила рота, щоб так йому і сказати. Та він уже вибіг із кімнати і грюкнув дверима так, що в мене аж зуби заторохтіли.